Tizenötödik fejezet. Az ima ereje. Ismét várandós lettem. 25 éves voltam, Christopher kettő és fél. Ez alkalommal a terhesség első három hónapja remekültelt. Nem voltak reggeli hányásaim. Egyik reggel úgy döntöttem, ágyban maradok. A kisfiam ott volt mellettem, Jung pedig dolgozni ment. Úgy egy órát aludtam. Mikor felébredtem, adtam az algó Krisztófernek egy puszit, és csendben kibújtam az ágyból. Kimentem a nappalinkba, és ott találtam Hózuszt egy székben ülve. Mondta, hogy üljek le. Hózusz, csak azt nem mondta, hogy valami baj van. Szóltam kérően. Nem, Lorna, semmi komoly. Van egy egy a magzat bal oldalán.” Az orvosok aggódni fognak, és specialistához fogják küldeni az újszülöttet egy másik kórházba. Emlékez majd rá, hogy minden rendben van. A baba teljesen egészséges. Mindössze annyi van vele, hogy korábban akar megszületni. Az a kisbaba türelmetlenül várja, hogy a karjaidban tartsd. Mi angyalok és a baba őrandyala mindent meg fogunk tenni, hogy a kicsi ott maradhasson, ahol lennie kell. Ott, benned Lorna. Azzal odanyúlt, Megérintette a hasamat, én pedig éreztem, hogy a magzat megmozdul. A gyermekem érezte, hogy megérintetted a hasamat, mondtam neki. Már hat hetes terhesen is éreztem mozgolódni, de az orvos azt mondta erre, hogy ez lehetetlen. Én azonban tudom, hogy így volt. Mikor a tükör előtt állok, néha kérem Istent, Vessen ránk egy pillantást, és akkor látok egy nagy, pörögve, örvénylő energiát. Olykor az örvény kinyílik egy pillanatra, és Isten megmutatja nekem, hogy az én kicsim tökéletes. Aztán kérdeztem Hózusztól, miért akar a gyerekem idő előtt a világra jönni? Ám ő erre nem válaszolt, helyette ezt mondta. Mostantól fogva nem lesz könnyű időszakod, és a várandóságod nagy részét kórházban fogod tölteni. Néhány nap múlva be kellett mennem a kórházba egy röntgenvizsgálatra, és akkor láthattam a magzatomat. – Nagyon eleven a kis oda odabent – közölte az orvos. – Úgy tűnik, minden rendben van. Még csak alig körömnyi nagyságú, de a karja és a lábai mozognak. Még a szemét is kinyitotta, és bekapta a mutató ujját. Az orvos úgy határozott, maradjak a kórházban pihenni pár napot – Joe hazament, de még aznap este visszajött, hozott pár szükséges holmit. Végül aztán egy hétig bent maradtam, és mikor az orvosok azt mondták, hogy hazamehetek, vidám voltam és jól éreztem magam. Alig két hetet lehettem otthon, aztán ismét visszakerültem. Anya vigyázott Christopherre, hogy Joe el tudjon járni dolgozni. Nemrégiben kapott állást a helyi városi tanácsnál. A kisfiam sokat nyugtalankodott. Anyának nem volt könnyű dolga megbigasztalni őt, de Joe mindig felhívta anyámikat munka után, mielőtt bejött volna hozzám a kórházba, és hétvégenként Christopher vele volt. A kórházban infúzióra voltam kötve, és nem hagyhattam el az ágyat. Az orvosok értetlenül álltak a koraszülési tüneteim előtt. A várandóság hátra levő hónapjait ben kellett töltenem. A karácsony előtti héten, mikor már hét hónapos terhes voltam, a kortermek kiürültek, akit lehetett hazakültek. Úgy nézett ki, engem bent tartanak. Én azonban kitartóan imádkoztam Istenhez, hogy haza tudjak menni, és Krisztóferrel meg Jóval lehessen lehessek karácsonykor. Eljött a szent este. Ebéd előtt az egyik orvos odajött az ágyamhoz, és közölte, hogy hazamehetek két-három napra, azzal a feltétellel, hogy azonnal visszajövök, ha rosszul érezném magam. Azon az estén apa kocsival elhozta Jót és Kristoffert a kórházba, ahonnan hazavitte engem, én pedig remekül éreztem magam. A házba hazaérve minden olyan otthonosnak tűnt, és Elizabeth, ami csodálatos szomszédunk előre begyújtotta kandalóba. Mielőtt hazament volna, apa elmondta, hogy meghívtak minket a Szent István napi vacsorára, karácsony másnapján, és hogy déltájban eljön értünk kocsival. Christopher kiment az apjával becsukni a kaput távozó nagyapja után, és mire visszaértek, én már kényelmesen ültem a tűz mellett. A kisfiam odaült a térdemre, én átöleltem, Joe pedig közben teát főzött nekünk. Nem igazán emlékszem sok mindenre abból a karácsonyból. Azt sem tudom, Joe, hogyan boldogult a dolgokkal. Arra emlékszem, hogy ölelem Krisztófert a tűznél azon az estén, meg még arra, hogy épp anyáméknál voltunk Szent István napkor, amikor közöltem, hogy nem érzem túl jól magam, és kértem apát, vigyen vissza engem a kórházba. Be is vitt, és két hét múlva, terhességem nyolcadik hónapjának elején, megszületett második fiam, Owen. Bármilyen hihetetlen, de közel négy kiló jött a világra, annak ellenére, hogy ez négy héttel volt a rendes idő előtt. Nem tudom, anya és apa miként kerültek el ima csoportokba, de mindketten csatlakoztak egy ilyen csoporthoz, és az imádkozások láthatóan nagy hatással voltak apára. Elkezdett embereken segíteni. Mindig is szívesen segített, ha kérték, de most még inkább így volt. Ha meghallotta, hogy valaki bajban van, mindent megtett érte, amit csak tudott. Egyik este apa átjött hozzánk a kisházba, és kérdezte, szeretnénk-e elmenni vele a Ménusz College-ban működő ima csoport aznap este tartott ülésére. A Mainus College-ban volt akkoriban a legnagyobb papnevelde Írországban, így mindig sok pap és pap növendék tartózkodott ott a főiskolán. Összenéztünk Joe-val, és mindketten bolintottunk. Lázva hozott a lehetőség, hogy kimozdulhatok otthonról és felvillanyozott a csoportban való imádkozás lehetősége. Mindig is szerettem a templomokat, ha csak tehettem, eljártam misére. – Milyenek ezek az ima csoportok? – kérdeztem. A főiskola földszintjén jövünk össze az egyik teremben, felelte apa. Imádkozunk közösen, felolvasunk részeket a Bibliából, aztán megkérhetjük a csoportot, mondjon egy imát a családtagjainkért, esetleg más valakért, aki bajban van. Az ülés végén általában te van süteménnyel, beszélgetünk, együtt vagyunk egy ideig. És lehet barátkozni is, tettem hozzá. Elizabeth közölte, majd ő vigyáz a gyerekekre, és ezt onnantól kezdve minden alkalommal vállalta, amikor mi csoportülésre mentünk. Nagyon tetszett az első alkalom a csoporttal, bár annyira ideges voltam, hogy nem sok mindenre emlékszem belőle. Mégis rendszeres látogatói lettünk az ima csoportnak, és a lehető leggyakrabban elmentünk az ülésekre. Az imának rendkívüli ereje van. Imádkozáskor sosem vagyunk egyedül, mindig velünk imádkozik az őrangyalunk és más angyalok is, akik akkor ott esetleg velünk vannak, még a szeretteink is, akik már a mennybe kerültek, csatlakoznak és együtt imádkoznak velünk. Semmi sem lehet annyira jelentéktelen vagy hétköznapi dolog, hogy ne lehessen imádkozni érte, és nincs olyan, hogy egy imatú rövid lehet az egyetlen szó, ahogy akár hosszú mondatok sora is. És bárhol imádkozhatunk, legyen az az autónk vezetés közben, vagy amikor kint járunk a szabadban. Lehet egy találkozás során is, vagy tömegben állva, vagy akár magányosan. Van, hogy imádkozunk, és ezt nem is veszük észre, különösen, ha beteg szeretteinkre gondolunk, vagy egy gonddal küzdködő barátunkra. Ha az ima legmélyebb bensünkből fakad, elképesztő ereje van, és itt nem számít, mennyire vagyunk vallásosak, vagy hiszünk-e Istenben. Isten valamennyi gyermekének imáját egyformán meghallgatja. Az imádság különösen erős, ha egy csoport ember egy helyen összejöve együttesen mondja el, vagy ha az emberek a világ sok pontján valami meghatározott dologért imádkoznak ugyanabban az időpontban, az ilyen ima a spirituális erő rendkívüli felerősödését eredményezi. Mindig élveztük a sétautat az ima csoport helyszínéig, Joe ilyenkor mesélt a munkahelyi dolgairól a megyei tanácsnál, és beszélgettünk a csoportról is. Egy szerdai napon ismét csoportülésre mentünk, és megemlítettem Joe-nak, milyen jó lenne, ha ma sokan lennénk. Általában olyan tíz ember jött össze, de előfordult főleg nyáron, hogy még ennél is kevesebb. Nyár végén a szabadságok ideje után a létszám rendszerint elkezdett növekedni, és ilyenkor átköltöztünk egy másik helyre, a főiskola épületébe. Apa sok ima csoportot látogatott, a Ménusziba azonban csak néha jött el. Ő hozott el minket az első alkalommal, azóta azonban nem gyakran fordult elő körünkben, ezért is örültem meg neki, amikor megláttam, siettem is hozzá köszönni neki. Együtt mentünk fel a főiskola lépcsőjén, aztán bent balra az egyik terembe. Voltak már ott, mint egy húsz széket láttam körben a teremben, köszöntünk és helyet foglaltunk. Aligakat már szabad hely. Más emberek is bejöttek a terembe, és a végén egy pap, aki Dávid atyaként mutatkozott be, megkérdezte a csoportot, nem bánjuk-e, ha a mostani alkalommal néhány pap növendék és apáca is csatlakozna. Egybehangzóan feleltünk, hogy szívesen látjuk őket. Mivel már mi világiak is közel húszan voltunk, az atya javasolta, hogy keressünk egy nagyobb termet. Kiment majd pár perc múlva visszatért, és azt mondta, van egy nagyobb terem az egyik épületben, amelyik nem a főépület része, így mindenkinek hoznia kellene a székét, és hozzuk azokat is, amelyek a fal mellett állnak egymásba téve. Mindenki felszedelőzködött, hogy segítsen. Ez a másik terem sokkal nagyobb volt. Nem sokára kezdtek szállingózni a szeminarista növendékek, és papok is jöttek velük, mint egy heten. Érkeztek az apácák is, és velük együtt egy fiatal lány, aki az apácák házában tartózkodott akkor. Más világiak is jöttek még a városból. Az egész terem vibrált, betöltötte a fény. Örült a lelkem, hogy több angyalt is láttam, habár nem teljesen tisztán kivehetően. Az angyalai megsokták nekem, hogy egy nagyon különleges valaki is eljön. Tudom, Feleltem. Tudom, ki az. Fel akartam ugrani örömömben, hogy mindenkinek elmondjam, de az angyalok odaragasztották lábamat a talajhoz, így nem tudtam megmozdulni. Ne! mondták. Nem hinnének neked. Az ajtón belül jobb oldalt álltam. Lábam a talajhoz volt ragasztva, és a koncentrikus körök berendezett székeket figyeltem. Ahogy egyre nőtt a csoport, úgy kerültek a székek is egyre kijebb. Az eredeti szándék, mi szerint a székek körökben lennének, nem vált valóra, inkább ovális alakzat jött létre. Öt vagy hat ilyen koncentrikus oválisba rendeződtek a székek, és még mindig érkeztek további emberek újabb székekkel. Joe szólt, hogy üljek le mellé. Immár hat teljes ovális szék sor állt a nagy teremben. Az angyalok elengedték a lábamat, tudtam mozogni. Láttam az üres széket Joe mellett, de nem volt könnyű eljutni odáig. Néhányan felálltak a székükről, hátra hátratolták, hogy eljuthassak a helyemig, és leülhessek Joe mellé. Joe az egyik világi üdvözölte az egybegyűlteket, ezt követően pedig mindenki elkezdte hangosan dicsérni az urat a saját szavaival. Az emberek szabadon imádkoztak olyan szavakkal, amelyeket megfelelőnek találtak. Vibrálóvá felfokozottá vált a hangulat, és mivel az angyalok a szárnyaikat verdesték, a fény is sugárzóvá vált. Tiszta szívvel, lélekkel dicsértem én is az urat, és szerettem volna becsukni a szemem, az angyalok azonban szóltak, hogy ne tegyem beárnyíkolták a szememet, és a kezük érintését is éreztem az állam alatt. Tartották a fejem, hogy előre nézzek. Kezdtem extázisba kerülni. Körülöttem mindenki lelógatta a fejét, és imádkozott, vagy dicsérte Istent. Az emberek előtt, mögött és kétoldalt is csillogó angyalok látszottak, akik az egész termet belepték, a padlótól a plafonig mindenhol. Azt hiszem, nem volt hely, ahol ne lettek volna. És ekkor az egyik angyal essugta nekem. Hallgast az összes embert, Lorna. Füleltem, és elképesztő volt az élmény. Külön-külön hallottam minden egyes embert. Volt, aki az angyalok nyelvén szólt, mások szüntelenül ismételgettek egy imát, megint mások himnuszokat énekeltek, lelkük legmélyéről fakadóan dicsérve vele az urat. Lassanként az angyalok engedték, hogy leengedjem kisé a fejemet, és már nem éreztem magam alatt a széket. Kértem őket, ne engedjék lecsukódni a szemem, miközben dicsérem az urat, és köszönetet mondok neki. A fülembe súgták, hogy egy kisítőre lezárják a szemem. És akkora terem elcsendesedett. Az angyalok is el. Vakítóan fehér, élettelteli fényfelhő terült el lassan kint a teremben. Körülvet mindent és mindenkit, és megtisztította, akit elért. Aztán a sokaságunk közepén a felhőből kiválva egy fiatalember alakjában megjelent Isten. Éreztem a rendkívül erős jelenlétet, ugyanazt, amivel egy napon gyerekkoromban, Monszhenonban találkoztam, amikor a nagyi házához sétáltam. A fiatalember Isten... Fehér köpenyt viselt. Lábújjainak hegye aranyszínben játszott. Karjai teste mellett tartotta, nyitott tenyere lefelé mutatott, ujjaiból aranyszínjalábok törtek elő. Arca ragyogott, világos szeméből az örök élet fényes sugárzott. haja göndör és bronzbarna volt leért a válláig. De hát hogyan is tudnám leírni ezt a világító, ragyogó fényt, mely maga volt az élet, tele szeretettel, együttérzéssel és reménnyel? Isten lassan megfordult, hogy lásson mindenkit. Nem mozgott abban az értelemben, ahogy azt mi értjük, és mégis körbement azok között, akik a belső ovális körben ültek. Az ott lévők dicsérték Istent, megköszöntek neki dolgokat, mindezt némán, meditációban úgy, hogy nem is vették észre a jelenlétét. Isten elhaladta mögöttem állók között. Éreztem, hogy ott van, elképesztően erőteljes volt. Megteltem a benne lakó békével, így imádkoztam. Bárcsak Isten mindig így velünk és köztünk maradhatna. Mikor befejeztem az imámat, az ő érintését éreztem a vállamon. Isten ténylegesen megérintette a lelkemet abban a ragyogó fényben. Hogyan is írhatnám le szavakkal azt a végtelen teljes tisztaságot, amelyet a lelkem akkor látott? Aztán egyszer csak eltűnt egy fénylobbanás kíséretében, és a terem ismét mindennaposnak tűnt. Nyitva volt a szemem, és láttam, hogy az élettel teli ragyogó felhő, a köztünk járó Isten ragyogása, immár eltűnt. Könnyes szemmel mosolyogtam. Egy-két pillanattal később mindenki abbahagyta az imádkozást, és felemelte a fejét. Valaki elmondta, hogy egy nagy csoportban történő imádkozással és meditációval hihetetlen öröm és béke érzés jár együtt. Aztán egy fiatal pap szólalt meg, nem is tudom, pap volt-e már, lehetett akár papnövendék is. Világos barna haja volt, közepes termetű állán kis szakál. Érezte valaki? kérdezte. Pontosan tudtam, miről szeretne beszámolni, és kérdeztem az angyalokat. Elmondhatom, hogy én is éreztem? Segíthetem vele ezt a papot? Az angyalok azt felelték, nem tehetem. Éreztem, hogy közöttünk járt Isten, mondta a pap, és éreztem, ahogy megérint engem. Érezte még valaki? Annyira szerettem volna mondani, hogy igen, megérintett, engem is megérintett, de nem volt szabad, csendben kellett maradnom. És az volt a szomorú, hogy senkiben nem volt meg a bátorság, hogy kimondja, igen, Isten megérintett engem. Senki nem volt elég bátor, hogy elismerje Isten létezését. Isten ténylegesen megérintette ezeket az embereket. Úgy vagyunk vele, hogy félünk kimondani, Isten része az életünknek. Félünk nyíltan elfogadni Istent, nyíltan beszélni erről. Nem tudom, még kiket érintett meg Isten. De emlékszem arra a fiatal férfira, és máig remélem bármit is tesz az életében, továbbra is elfogadja annak a csodálatos dolognak a létezését. Véget ért a közös imádkozás, elfogyasztottuk a szokásos teát és süteményeket. Kezemben a teával kiósoltam a parkolóba. A parkoló végén bementem pár kisebb fa közé, még mindig remektem az izgalomtól, ahová az angyalok közül is követtek páran. Az a fiatal férfi rettenetesen szerette volna, ha valaki igazolja őt. Mondtam úgy általában a körém összegyűlt angyaloknak. Kértem őket, és a férfi őradja tartsák őt meg hitében, hihesse továbbra is Istent. Nem számít végül is pap lesz -e belőle, vagy sem. Kérdeztem az angyaloktól, mi lenne, ha megosztanám joe az élményemet, hogy Isten itt járt közöttünk, és néhányunkat megérintett? Nem, Lorna, ez túl sok lenne neki. Nem értené meg, felelték az angyalok. Eljön majd az idő, amikor megoszthatsz többet is vele. De emlékezned kell rá, hogy nem mindent. Ez a mostani esemény is egyike azoknak, amiknek élményét sohasem oszthatod meg vele. Elszomorodtam kisé. Visszasételtem a bejárathoz, ahol Elizeus jelent meg, és mosolyogva nyitva tartotta nekem az ajtót. Ne szomorkodj, mondta és ahogy ezt hallottam, már nem is éreztem magam szomorúnak. A folyosón apával találkoztam, aki azt mondta, felőle akár indulhatunk is haza. Mondtam neki, hogy megkeresem Joe-t, és találkozunk az autónál. Kis idő múlva már otthon voltunk, és sem apa, sem Joe nem szólt semmi különösebbet az ülésről. Így azt hiszem, ők nem láttak semmit.